Він високий і ставний, очі в нього не водянисто-голубуваті, а глибокі, темно-сірі, з пухнастими віями, що роблять його погляд м'яким, оксамитовим, теплим, наче гладить очима, і посмішка в нього відкрита, відразу міняє його вираз обличчя. Воно непорушне, мов, з мармуру вирізблене, то враз, як літо лагідне, але ти не думай нічого, Митрику. А Дульфа Луїз, чи як пишуть газети «ВФНН», Вирішив поспілкуватися з чернівчанами По радіо оголосили, що буде він промовляти з балкона магістрату Але не сказали о котрій годині Наші роззяви стояли на Майдані з п'ятої години ранку Там і снідали Потім почали пити потроху вино Потім сварилися за вигідні місця А вже десь коло дев'ятої години побились Коли щинилась бійка, чернівецька поліція очистила Майдан Якби тоді вийшов їзич, він би не мав до кого промовляти Майдан оточили в три ряди есесмани, і вдячний український народ, як пишуть наші газети, пропускали на Майдан по перепустках. Мені Гельмут дістав, а на дахах лежали есесівські снайпери. Гітлер Адольф вийшов на балкон. Усі крикнули «Гайль!», послухали зо п'ять хвилин промову, і більше він не хотів говорити, був він трохи блідий, у шкірянім пальті й кашкеті, насунутому на очі. «Що говорив, я не втямила, щось про Велику Німеччину», але я бігме Митрику ні разу не почула слова «Україна». Вочевидь, Алоїзич виголосив щось зі своїх давно завчених експромтів, достеменно не усвідомивши, де і чому він знаходиться. Словом, не сподобався мені твій Адольф Великий, Дмитри. Я не знаю, ти собі як хочеш, але нам із німцями не по дорозі. Гітлер говорив через мікрофони, кричав. Вводив себе в історичний стан, але ні на кого не справив особливого враження. Після того всього Гітлер полетів, кажуть, був задоволений тим, як його вітали у цьому давньонімецькому місті Черновіць. «Чуєш, метре, як твої німаки наше місто називають? Ти не думаєш, що я за більшовиків? Так, я читала їхніх письменників, але то в першу чергу українські митці. Тичина, Куліш, Хвильовий. Вони самі всі постраждали від комуністів, хоча й самі винні». Бо мали вибір і могли піти шляхом маланюка й Олеся. Не мусили служити комуністам, хоча я нікого не засуджую, окрім тебе. Бо тобі не буде прощення, якщо будеш із чужими любитись і невинне, хай вони й москалі людей різати, Митре, а твій Гітлер мудак. На цьому слові буду кінчати свого короткого листа. Бажаю тобі, коханий Дмитре, весело відбути цю вашу дефіляду в Москві і вертайся в Чернівці, бо я дуже чекаю. «Митрику, ти мені вже снився кілька разів, і якщо ти спитаєш як, то я не розкажу, бо встидаюсь, не смійся. а снися ти мені по-всякому, і довго. Міцно цілую тебе, Генце. дикий «Дикий схід-2. До покрови його треба взяти, чуєш, хорунжий, шептав на вухо Дмитрові Левицькому, командувач військ спеціального призначення генерал-сотник Микола Лебедин». Дмитро чув. Він дивився на срібний тризуб, вишитий на погоні. Гарне шиття, але як ці генеральські відзнаки важко даються. Принаймні цьому чоловічкові, котрий перед ним вони дались не за паркетне шаркання, і сам ішов у шерегна спецняків, жаргон заздрісної піхоти, які вривались першими в муску. «До покрови не вдасться», – сказав Дмитро. «Залишилося чотири дні, а це ж його ліжбище аж на Уралі, під Севердловськом». А фронт ще який, на який, подекуди є. Та й чому саме до покрови? Аби відрапортувати проводу ОУН додати, як колись більшовики до з'їзду ВКПБ? «Ти багато говориш, – хорунджий, – сказав беззвичного металу в голосі генерал. Я не збираюся рапортувати Бандері до Великого Свята. Це абсурд. Кажу тобі до покрови, тому що на Уралі може раптово початись зима. Поки що стоять останні теплі дні. Хочеш по бузовірських морозах і жорстких снігах полювати за вуйком Йосипом? Чи?» то воно краще, коли ще тепло. Візьмеш Сталіна, хід усієї війни зміниться. Це маєш розуміти. Ти не просто якогось розбійника ловиш. Без Сталіна ті розрізнені совєтські частини, які ще чинять опір нам, німцям і решті союзників, очевидно складуть зброю. Зрозумів? Дмитро все розумів. Генерал Лебедин лукавить. Полонений Сталін їм все-таки потрібен додати». Але не до покрови, а до 7 листопада, дня, коли у ще нерозбитому Совєтському Союзі, у їхній столиці Москві, на Красній площі, відбувались грандіозні дефіляди.